«Тату, тебе зустріне мама? Скажи мені щось. Міс Симчич поведе тебе до свого перукаря, аби зробив зачіску, як у неї». Санітари задріботіли до літака. Вітер дощав. Джефрі крізь скляну стіну аеровокзалу бачу, як виповзає на старт Боїнг. Басує, реве моторами, нарешті задирає носа і бере курс на Америку. Зірка в своєму бамбетелі безсонно втупилася в моторошнувати неонове світло, повні за вікном. Закувала зозуля, вистромлюючи голову сходиків. Максиміліан поверх ковдри на зірчаному животі розплющив потойбічні люмінісцентні очі. Позіхнув смачно і гарячим бубликом задрімав у півока. На телефонний сигнал не зреагував. Ганно Константинівно, я вас не впізнала. Тримайтеся, їду, не давайте його забрати, доки мене не буде. Зірка шпарко вдяглася: Джинси, майка, светр. аж карпеток, ніц. Щойно все випрала. Лайнулася, босі ноги в кросівки. повагалася, набрала номер. Це я, зірка. Здається, мені потрібна ваша допомога. Перша клінічна лікарня, сьома палата, токсикологія. Нічне місто – особливий світ. Все набуває іншого сенсу, як не ворожого, то байдужого. Нічне місто не любить людину, супиться темними вікнами, лякає пусткою майданів, штрикає вічі самотніми ліхтарями поодинокі авта, технічні тролейбуси, розвозки. Зірка невдало пірнула у червону хвилю і мусила на кожному перехресті гальмувати, клянучи правила дорожнього руху. На червоний їхати остерігалася. Вже мала халепу, коли не знати звідки вихопився даїшник з тих сталкерів, що вночі виходять на полювання для поповнення сімейного бюджету. Чорний джип уже біля лікарні. Чергової не видно. Подалася на другий поверх, до палати Назарка. Мати на краєчку ліжка трималася за синові ноги. Командує лікар один проти одного. Зроблено всі аналізи, нічого страшного не виявлено. Ускладнення після грипу нервувався лікар. «На який Назар не хворів?» – похопилася мати. «Навіщо переводити його до районної лікарні?» Зненацька вночі таємно», – команду говорив спокійно. «Йому погіршало», – пояснила мати зірці. «Був консиліум. Сказали, все гаразд, криза минеться». «Аж я бачу, у цей прийшов і проганяє. Каже, їдьте до районної лікарні. На масив. А там немає токсикологічного відділення». Вона негарно засіпала нижньою губою. «Свідків немає!» – ледь шутно мовив команду і ступив до лікаря. «Зрозумів?» Лікар зиркнув на двері. Там зірка. Видобула з кишені джинсів маленький блискучий пістолет, як у дешевому кіні. Кинула команду, той підхопив. Лікар роззявив рота та не спромігся на слово. «Хлопець залишиться тут». «І ти, саме ти, зробиш усе, аби врятувати його. Це твій шанс». «Я... не можу». «Я казатиму, а ти тільки кивни, чи правда?» «Начальство попередило про нерозголошення отруєння ліцеїстів?» «Так». «Ви хочете дітей звідси розвести по районних лікарнях, аби вмирали нарізно?» «Так». Знаєте, що це не харчове отруєння, але мовчите. Ви лікар? Ні, але ліки можу прописати. Радикальні. Лікар зітхнув. Не харчове, а більше нічого не знаємо. Дослідницької бази немає. Треба залучити закордонні клініки, купити тест-системи. Він скаржився на шлунок. Назар каже, що забігав у ліцей до Бориса Кузьменка, кликав на футбол і поїв разом з ними. У нього такі самі симптоми, як у дівчаток.